Fala garoto. Fala doutor, como é que tá? Tá ouvindo o BG aí? <risos> Eu tava tentando aqui. <risos> Tudo bem Flávio? Beleza. Como, como, é que que você, aí? como é que você está o tempo aí em João Pessoa? Neste momento com sol e poucas nuvens, apenas o suficiente para dar aquela aliviada. Ah, muito bem. Então ainda você... Você, você está na zona brasileira em que vocês tiram onda com nós aqui do sul, né? Por um certo período, quando a chegar novembro a vamos sentir A gente treina de frio aqui vocês aí na boa, né? Aguarda chegar novembro, dezembro, aí a coisa se inverte. <risos> Muito bem, galera! Bem-vindos a mais um Pode Pode 5 Minutos na Estrada. Hoje nós vamos com um carona de verdade. Quem é você, Flávio Costa. Eu sou o Jorge, aqui de João Pessoa, na Paraíba. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí os 5 Minutos com Silmar. Muito obrigado pela pela audiência. Muito obrigado por nos acompanhar. Hoje, Flávio, diga para os nossos ouvintes o que é que nós estamos ouvindo aí no fundo. Nós estamos ouvindo Daft Punk com a trilha do Tron. Eu acho que a galera deve conhecer muito bem. Quem, quem é nerd como a gente deve conhecer. Muito bem e conte para, para os nossos amigos Flávio como é que andam os nossos projetos se nós estamos com muita raiva dos engenheiros da do Skype olha a vontade de mandar matar tudinho e fazer esse programa de novo porque o programa é difícil de trabalhar É para quem quer só conversar é muito fácil né? mas para quem quer trabalhar profissionalmente com ele como nós estamos fazendo né, no momento complicado, né? Dá vontade, da vontade de procurar uma outra solução, não dá não? O pior é que não existe, né? Todos eles, todos eles são projetados apenas para conversar, né? É, exatamente. Então, quem precisa gravar, quem precisa editar, sofre muito, né? A galera que mexe com podcast já sabe muito bem o que a gente está passando nesse momento, né? <risos> Realmente. E ontem à noite fui dormir bem tarde, viu? Fui dormir depois da uma da madrugada. Tentando encontrar uma solução, mas as soluções que existem para gravação multipista no Skype são tão bizarras que a minha cabeça começou a doer, viu? E eu vou ter que apelar para uma dessas, porque eu instalei, o programa que eu instalei não deu certo, né? Então vamos ter que fazer uma velha gambiarra. Algumas soluções funcionar. vamos ter que encontrar, né? O, que, que, eu e o, o que, que eu e o Jorge estamos falando? Nós estamos falando de gravação de podcast, de áudio do Skype para usar em podcast... Em multipistas quer dizer cada participante da conferência da conversa tem que ser gravado numa pista separada para depois poder editar, né? Isso. isso faz... O Skype não faz nativamente e o Windows também as API dele são complicadas de encontrar uma solução para isso, né? É, o Windows e o Mac, né, assim o grande gargalo aí da, da operação é mesmo o Skype, né? Ele não traz isso de forma nativa. Então a gente tem que apelar para soluções terceiros e e geralmente mais de uma solução, né? É, eu tô achando bastante a solução aí para isso. Falando mais tecnicamente, né, Jorge, você também é engenheiro de software, né? isso, isso também sofre também igual a você. É, aqui. Então a gente a gente sabe que que se fosse desenvolvido esse recurso nativamente no Skype, seria muito mais fácil de ser feito, né? Mas o Skype, como o programa, ele é visto pelo sistema operacional como apenas mais um mais um software que gera áudio, né? E tudo tudo que sai do Skype é, Isso, já né? é misturado, Exato. já é mixado, não é, não são trilhas separadas, né? Isso, né? Se mais uma pessoa fala ao mesmo tempo, ele manda todos junto, né? Não tem como o Skype saber que foi a ou b que tá na realidade ele tem mas ele manda para o sistema de forma única né de forma já mixada como você bem falou então se ele disponibilizasse de repente sendo bem técnico né disponibilizasse a API dele né as funções dele para os outros é, desenvolvedores utilizarem aí com certeza daria para trabalhar né seria bem mais fácil só que infelizmente nós estamos presos nisso aí né vamos ter que encontrar alguma solução Ó, a famosa gambiara né Jorge Sim, sim, infelizmente, infelizmente, vamos ter que apelar pra ela, né, já que ele não ajuda, né, já que Maomé não vem até a montanha, né, vamos trazer a montanha até Maomé. E como é que anda a nossa pauta? Nós estamos tentando fechar pautas aí, né, as nossas pautas como é que estão? Tá 95% pronta, né, a primeira, é um projeto ultra secreto aí do Silmar, não pode falar <risos> nada ainda, mas fiquem no aguardo, acompanhem aqui os 5 minutos tá com um podcast aí incubado, né? Para que a gente possa entrar nesse mundo do, dos programas de áudio. Mas não pode dar spoiler ainda, né? Não, não pode posso dar, dar spoiler ainda. Vai ser Vou divertido, né? Está sendo é. divertido. Dá um trabalho imenso, mas tá sendo muito divertido. Ah, certeza. Hoje nós sabemos como é que são feitos os programas de TV, né? Porque você trabalha 95% do tempo na produção, na pré-produção e a gravação é só aqueles 30 minutos uma hora mas ninguém sabe o que tem por trás o que foi feito antes de pesquisa de, de programação e entrevista é bastante complicado bastante complicado a produção é sempre é sempre uma caixinha de surpresas né você sempre vai encontrar algumas pedras que tem que virar cascalho para o programa poder sair é, é tem que quebrar essas pedras exato <risos> mas é divertido é divertido a galera vai gostar Vamos ver aí. Temos aí mais uma semana para nos prepararmos, né? de expectativa. Vamos ver como é que vai sair isso. Então, Jorge, estou chegando aqui no meu trabalho. Estou quase estacionando aqui. Vamos uma tarde de la buta. ou oh, que inveja. Todo mundo acha que sente inveja, né? Mete bronca aí. Mete bronca. Eu deixo aqui um abraço, um beijo para todos os ouvintes. E deixa a sua mensagem final para eles, Jorge. Um abraço pra galera aí que tá ouvindo e curtam aí, fiquem é, pra galera que tá ouvindo aí o 100 Minutos e não né? Coisas novas virão e muito boas. Um abraço para todo mundo, bora. Boa tarde para você também, Jorge. Pegou aí? Peguei. Valeu, um abraço. abraço. Aí que entra a pós-produção, né? Cortar os gargalos do Skype depois. Ah, e você pode até colocar isso aí também, né? Essas broncazinhas chatas. Além do gargalo, tem as, as cortes, né? Adoro vocês, Skype. Adoro. Skype, te amo valeu meu amigo um abraço então Jorge boa tarde para ti boa tarde para todo mundo <risos> até mais